الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه بقولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه ثم أما بعض Məli qardaşlar, biz 7-ci ayədə qalmışıqla, sonuncu ayı inşallah, bu gün onu tamamlayıb, sonra Fatihə surəsini təzdən oxuyub, imtihan edib, sonra kişi surələrə keçəcək inşallah alanıza ilə. Mən başlayaq, sizdən başlayaq, oxu, bizən hardan oxu, bax, burdan sonra axəl edək, bəlkə oxuyur, bəlkə Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna anzalna ilayka al-Kitaba bil-haqqi linaqsima bayna alayhim ghayril maghdubi alayhim walad bu bir də oxu. Sıratil-līminə ammən 'aləyhi vəl-məhdū 'aləyhi vələttə. Yəni birinci sırat sahr fi sad. Biz deyirik ki, sad hərfi ərəb dilində 2 sin var. İncə sin və də qalın s s hərfi, yəni sad. Və burada bildiyiniz kimi 2 dənə qiraət var. Daha doğrusu üç, üç dənə qiraət var. Sinlə, Sadla, Zeynlə. Yəni sözümüz onda deyil, sözümüz yəni on, onda ki, biz bunu əgər Sadla oxuyuruqsa, Hafsanəsim qiraətinə görə oxuyuruqsa, bunu qalın bir şəkildə deməliyik. Deməli, sı, si, sı, si, sı. Si. Və Sinlə yox. Sinlə olan qiraət də var. Əgər bir Qari oxusa ki, sirata ləvinə, sirata ləvinə düz oxuyur. Amma bu, qirayətə görə yox. Yəni, oxuduğumuz hafsanasım qirayətlə görə yox, baş başqa bir qirayətlə. Ona görə baxırsan ki, bu oxuduğumuz zaman qalın bir şəkildə. s si, si, si. yəni, şey, ı bir səs yəni, belə bir də yoxdur, ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı bir ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i hərdən qanlaşıb. Qal Və biz bunu deyirdik ki, si, si, si, ra, oldu, si, ra, si, ra Sonra gəldi hansı hərif Qa Biz deyik ki, Qa hərfi, hərfi, hərfi. ərədrin də, Qa hərfinin həms sifəti yoxdur. Həms, yəni pıçıltılı sifətdir, pıçıltılı. Məsələn, bəzi hərflər var ki, bu sifət, bu hərflərdə var. Məsələn, tə, ət, ət, ət, ək, ək, bu sifətə nə deyil Məsələn, kaf hərfində həm sifəti var, tə hərfində həm sifəti var, amma ta hərfində həm sifəti yoxdur. Və ona görə də ki, bunu demək ki, sıra ta, ta, ta şəkildə demək, həm sifətini ora əlavə etməkdir və bu da bir tərəfdən düzgün deyil. Və ona görəcək qarı oxuyarkən sıra ta ləvina, ta, ta, tam bir şəkildə belə bir ta səsini Biz da, Bizdir ki, bu, yəni təcvid və məxrəc cəhətdən düzgün deyildir. Çünki biz artıq həm sisbətini ta hərfinə verdik. Bəs orta necədir və biz görürük ki, bəziləri tını oxuyudur. Və deyilər ki, sıra ballədina. Eşmiz də, sıra ballədina. İhdina sıra tal, ta, da, Bu da deyil, t da deyil. İksin ortası olan bir həriftir. Ta, ta, ta. Və bu da bir sıkıntı hərflərdəndir. Yəni, biz deyil ki, putbucat dilən hərflər var. Yəni, 5 dənə hərf var ki, bunlar əcə sözün sonunda və ya sözün ortasında sıkıntı halda gələrsə, bunlar sıkılır. Buna misal, əl-həqq əhədd əl-fələqq həmkinin sıraqq ta hərfi də 5 dənə hərflərdəndir. Hansı, hansı sözdən biz bunu əzbəlləməliyik? ut buca qaf qa cim dəl. Bu beş dənə hərif qaf-qa-bə-cim-dəl qaf, Əgər sözün ortasında və ya sözün axrında gələrsə və bu halda biz vəkf etsək dayansaq bu hərflərdə sıxıntı baş verir. Sıxıntı necə baş verir? Çünki bu hərflərin bu hərfləri əda edərkən bu hərflərin məxrəci elə bir yerdədir ki, burada hava axını axmır. Mə məsələn hansı hərfi götürəq paf deyir ki, elhaq pa və ya pa əs-sırat pa Ebu lehebb El-Hajd E-Hajd Ve ona göre de biz dişi ecel biz bunu ta harfini ta kim deseyi İhdina sıra tal mustaqim sıra tal lezine artıq hem sıfətini bu hərfə verir və ve bu harftə ise hem sıfəti yoktur. Şəl-Dəməliyə e, oku sen. Bismillahirəmələl sıratan sıratul qardaş deyir ki l -l -l biz bilirik ki ərəb dilində 3 dənə zı var zə də va. və bunlar elə biz deyirik ki ərəb dilində hərif söz ehtiyatı çoxdur əgər bir hərfin məxrəcini düzgün əda etməsək, məna dəyişə bilər. Buna bir misal, primitiv bir misal deyim sizə. Zəllə Zəllə Qallə Qallə Və bəziləri bunu oxuyarkən dörd formanın eyni formda oxuyur. Zəllə, zəllə, zəllə, zəllə. Amma hal bu üçün bunlar ərəb dilində başqa-başqa mənalar verən və başqa-başqa əliflərdir zalla zalla zalla zalla və hərəsinin də öz mənası var. Və ona görə də deyirəm ki, yəni məxrəc elmini öyrənmək, hərflərin sifətlərini və məxrəclərini öyrənmək mütləqdir ki, çünki ə, bunları düzgün deməsən, məna hərdən pozula bilər. Və ayətdə olan sıratal-ladina sıratal-ladina hansı ziddəndir? də, yəni dəlin ızısından, yəni biz buna pəltey zədiririk və bunun da məxrəci dilimizin ucunu alt və yuxarı dişlərin arasından az, bir az çıxartmaqla əl, əl, və, sırat alləzine, sırat alləzine, əl, əl, sırat bu cür şir. Və bunun tələfüsündə 2 cür tələfüs var, düz tələfüs, bir də səhv tələfüs. Düz, birinci səhvi deyək, səhvdən başlayalq, sonra düzə keçək. Səf tələfüz ol, odur ki, və hərfini tələfüz edərkən hava axını gələk dilin arasından çıxmamalıdır. Məsələm, qardaşlar, əksəyəti məsələn, deyil ki, Sıratalləzina Əv, Əv, Əv, Əv Əv Fişi buna Əv Elə bir şey, məxrəci deyir, düz deyir, amma hava axını da oradan. Düzgün oxunuş, hava axını çıxmamalıdır. Əv, Əv, Əv, əv. Və deyir, amma hava çıxmır. Əv, Əv, Əv, Əv bulub. Yəni, bunlar düzdür. İnşallah vaxt, bir müəyyən vaxt keçdiyidən sonra düzəlir. İndən biz bunu sizdən tələb edəməliyik. Əl-mühim odur ki, bu ayını oxuyan zaman Sıraq və ləzina ayısını zaman zını Sıraq və ləzina yox, Sıraq və ləzina Əl-ləzina Dilimizin ucunu, dediğim kimi alt və aşağı dişdən arasından çıxartmaqla Əl-və Də deyir. Məsələm, takşi, dinən? Də. Dinən də? Zə. Də. Dili viç qaqat? Də. Gidən də? Də. Məli, deşi şey de bir? Deməli, biz deyəyib bunu oxumak. sıra ləzine düzgün deyil. Ona görə bu şeydə fişirbəyəm. Oku. Sıraqa ləzine anamta qalil. Vəli. Anamta sözündə? deməyolar əksəriyyət səf tələffüz edir. Çünki bu sözdə həm əlif var, əlif var həm də ayn var. Və bu söz biraz çətin sö sözlərdəndir. Və əksəriyyət deyir anamta, o bırsə deyil anamta. Bildiyiniz kimi əlif hərfi əlif hərfinin tələffüz zamanı boğaz sıxılmır. Boğaz sıxılmır. Yəni buna qiyas edər, edə bilər ki, əlif Azərbaycan dində olan ə hərfinin oxşarıdır. Ə, İ, U Bizim Azərbaycan dində Ə hərfini desən, Əlif hərfini, yəni demiş kimi sağırsan. Amma Ayn hərfi isə Azərbaycan dində yoxdur. Və bu hərif, biz deyir ki, boğazın ortasına, boğazın ortasını bir az sıxmaqla tələfiz olunan hərfdir. Ayn, Ayn Və bu hərfin də Əda olunmasında insanlar, dediğim kimi, iki qrupa böldür. Yəni, bəziləri ifrat edir, bəziləri təflir. Və bəzi insanlar görürsən ki, boğazını həddən artıq sıxır. Deyir ki, ən nə əntə ən şey buna aid ə, İmam Cəzəri ə, qeyd edir ki, Quran oxuyan qari Quran oxudu zaman rahat bir şəkildə oxumalıdır. Rahat. Özünü sıxmamalıdır. Yəni, Quran oxuyarkən heç zaman özünü sıxmamalısan ki, hərfin tələfüzünü düzgün deyim. Düzgün əday edim. Və obri qrup bir insan isə aynı Əlif kimi ədə edir. Deyir ki, Bu da düzgündür. Ona görə nə edirik? Əliflə başlayırıq və aynən isə boğazın ortasını bir azca sıxmaqla an amta. An amta. An -tə deyə tələffüz edirik. Oxu. Əslətə başla. Sıratallezine en amta aleyhim Gayril magdubi aleyhim Vela dəaliyyim Gəyri Söz var, gayri Eksəriyyət bunu deyil, gayri Sıratallezine en amta aleyhim Gayril magdubi Gəy, gəy, gəyri bunu da bilmək lazım ki Arab dində E harfi yoktur Amma girəyətlərdə e-hərfi var. Arab dində e-hərfi yoxdur. Amma bəzi rəvəyətlərdə, hamzə, kisə, kimi girəyətlərdə e-hərfi gəlib. Buna misal, وَدُّحə, وَدُّحə, سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى, سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلِ Hücud girəyətlərdə var. Amma gəyri sözündəyəsə, e kimi tələfüz etməyə düzgün deyil. E kimi tələffüz etmək düzgün deyil və düzgün tələffüz A ha, Yaxşı, bəs nəyə görə E kimi təl tələffüz olunur? Çünki Ərəb dinlə belə bir qayda var ki, bilirsiniz ki Yə hərfi sukunlu olarsa və ondan əvvəlki hərfin hərkəsi fətih olarsa bu zaman E kimi oxunur? Əl-bəyt əl Əl-bəyt Amma quran kərimdə Ərəb dinlə olan yəni, qayda qanunlar tətbiq olunmur və ona görə bir insan yəni qəri oxuyarkən onun gairi geyrili düzgün deyil deyir. Yəni düzgün oxumuş gairi geyril məğdubi अलैhim və dəllin. Sən oxudun. Buyur qardaş oxu. Sıba əl-lezinin əntə əl-ta'ib. Qeyl məğdubi bir də qeyd elədim ki məğdubi sözündə Və bəzi və Qur'an oxuyanlar oxuyur ki, deyir ki, Sırat alləzīna ən amtə aləyhim qayri ilməqdubi. Yəni, qa hərfinin sükun halında bir ara verir, bir müəyyən bir vaxt verir. Halbuki bu vaxt orada yoxdur. Yəni biz dedik ki bu vaxt və ya ara vermək bəzi hərflərə məxsusdur. Var hərfin məxrəci, var hərfin sifəti. Heç bir hərfin sifətini o hərfə vermək olmaz. Və ona görə ara vermək o aynil məudubi alayhim siratal lazina an'amta alayhim düzgün deyil. Tez bir şəkildə siratal lazina an'amta alayhim geyril məudubi geyril məudubi. Amma məudubi məudə düzgün deyil. Bir də oxuyur, daşı. Açıqdan, ən-əm-tə, ən-əm-tə, əleyhəm yoxsa sözündə nə deyə? Ayn. Ki, ayn hərfinin məxracı boğazın ortasını sıxmaqla ədə olunur. Və bu da müəyyən bir vaxt lazımdır, yəni qarib birinci gündən, ikinci gündən bunu tərəfüs etməsi çox çətindir, müəyyən bir vaxt lazımdır. Amma sən cəhd eləməlisən ki, ayın hərfini çıxardasan və bunu ən gözəl üslubu çıxartmaq əriflə başlayıb, ay ilə qutarmaqdır. Məsələn, deysən ki, əəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəə artıq həm əlife diyssin həm da aynı diysin artıq iki hərif səndən olur ayrı ayrı səslər çıxır bir daha oqalaşli aleyhim val dalim bu bu sözə keçmiş təcvid alimləri bu sözə fikir verib öz kitablarında və öz mətinlərində Sahib Tuhfatul Atfal öz şeyində buyurur, "Wahzar la da wawin və faen taxtafi liqurbihima vəl ittihad Yəni bu bana deməkdir? Mim hərfi bəzi hallarda bəzi hərflərin içinə girə bilər. Ona görə şeirdə deyir ki, "Muğayət ol, wahzar." Muğayyət ol ki, vavla fə ola bilər ki, mimin içinə girsin və onu düzgün tələffüs etməyəsən. Ona görə bu sözdə, Qur'an oxuyan üç cürdür. Bunların ikisi, səhv, amma birisi düzdür. Bir qrup insan, birinci qrup insan, mimi vavın içinə idqam edir və deyir ki, Qayr il məqdubi aleyhim və lə də, aleyhim və, la, aleyhim və mim yoxdur. Və bu, əksəriyyətdir. Aleyhi, hivvalə. Yaxşı, nəyə görə? Yərham qala. Çünki mimlə vav fən məxrəcə eynidir. Əm, əv, əf. Üçün də məxrəcə haradı, dodaq. Və biz bunu düzgün bir şəkildə əda etməyəndə, <coughs> nə olur? Mim vavın içinə girir və oxuyarkən deyir qari ayril mağdubi alayhi vəl Bu səftir. İkinci grup insanlar mimi izhar edir, ama daha çox edir və deyir sirata lzinin anamta alayhim qeyril mağdubi alayhim yani mimi deyir, amma izhar edir. Düzgün oxunuşsa mimi deyib və mimdən sonra vav çıxartmaqdır. Sıraqa al-lazina an'amta alayhim gairil mağdubi alayhim wala alayhim iğradığımı tam şəkildə. Və nə də mimi tələffüz eləyib, tə... yəni buraxmaq ki, orda olsun? izhar və ya qalqala olsun. Çünki əgər izhar tam bir şəkildə etsəy, onda olacağı nə? Qalqala olacağı. Oiril-mağdub, oiril-mağdubun aləyhim, aləyhim, Və bu da yəni artıq nədir? Yəni artıq bir səsdir. ona görə qarı oxuyarkən aləyhim vəla, aləyhim vəla deyib oxumalıdır. Buyur qardaşım oxu sıratallezîhâ an'tâlehim elmində və ya qiraət elmində ixtilas deyilən bir şey var. İxtilas tələsmək deməyir. Və bu da qiraətlərdən qiraətə aslıdır. Və bildiyibiz ki, Məhav Sanasim qirayətində ixtilas deyilən bir şey yoxdur, yəni tələsmək yoxdur. Və siz fikir verdiniz ki, qarı qar oxudu və dediniz ki, Sırat alləzina ənəm tə aləyhim, ənəm Artıq elə bil ki, şey, bir tonda gəldi, obrə sözdə isə tələsti. Və bu cür də, yəni, o etmək olmaz, çünki bu cür qirayətlər var. Yəni qirailər var bir sözdə tələsirsən. Məsələn, min ba'd zalik bəzi məsəl gələcək bəzi qirailərlərdə min ba'd zalik, min halda. Şoğ ona görə Hafsanəsim qiraitində isə heç bir tələsmə yoxdur. Ona görə tələsmə. Bir tonda oxu. Sıratul lazina an'amta alayhim bi dhub. Sıratul liyina an'amta alayhim ghayril dhub. GAYRI GAYRI GAYRI MƏGZUBI ALÏYHİM VALABDUN <ghyri> <bi' aleyhüm> Həmçinin son məsələyə gireyim DAD hərfi DAD hərfi bildiyibiz kimi Böyük bir ixtilaf yaradan hərftir Onu bil insan GAYRI MƏGZUBI Aleyhim VALZALİN Kimi Obrı qrup insan tam d bir şəkildə qayril məqdubi aleyhim vələdda, da kimi tələffüs edir. Bu hərif hərfin sifətlərindən də biri istital sifətir, yəni uzanmaq sifətidir. Və bu hərif dilimizin yanını, dilimizin yan hissəsini azı dişlərə toxundurmaqla el əl, da, Tam d da deyil, tam da z, z -da deyil. Və biz o dəfə dedik ki, əcər qari, Oqsa ki, qayril məğzubi aleyhim vələ zalin məna dəyişir. Çünki məğzub, bəzi yəni, əlimləri öz əlimləri yəni, kitablarında buna qeydəyiblər ki, məğzub tarlaya girib, otu və ya əkini bək bir şəkildə datmağa deyilir, məğzub. Vələ zal zalin isə kölgə altında qalana deyilir. Yəni qarı düzgün tərəffüz etmədiyi də artıq mənanı dəyişir və deyir ki, qayr il məğzubi aleyhim, ey, ey Allahım, bizi tarlada, ot yıqanlardan və ya kölgədə qanlardan etmə Məna dəyişir. Və buna da fikir fikir Ona görə bu elmin öyrənməsinə mən həmişə insanlara söy, yəni söv gedirəm ki, gəlin təcvid elmini, məxrəc elmini, sifətlərini öyrənin ki, Quran oxuduğda da düzgün bir şəkildə oxuyasınız. <coughs> və onu da qeyd etdim ki, <coughs> bu elmin əsası təlqqidir. Tələqqi, təlqqinədir. Müəllim oxuyur, şa və tələbə onu götürür. Bu elmin heç zaman açım Quranı oxuyum deyə olmur. Qeyz olsun bəzi elimlər var ki, Qurandan başqa. Onu açırsan, açırsan, oxuyursan və başa düşürsən. Amma bu elm Resulullah sallallahu əleyhi və səlləməndən və onun sahabəsindən yalnız tələqqi yolu ilə gəlib. Yəni oxuyublar və o formada da bir-birindən götürüb başqa nəslərə veriblər və ona görə görürsən ki bu ə, yəni olmadıqda hər hansı bir yerdə bu cür forma olmadıqda məsəl quran müəllimləri quran şeyxləri olmadıqda görürsən ki çoxlu bir sayda xətalar baş verir Allah razı olsun buyur oxu qardaş Təcvid elmində və qirayət elmində mədd deyilən bir anlayış var Mədd uzatmaq deməkdir Mədd uzatmaq Və bu məddlər hökmü fərqlənir 2 hərəkət, dörd hərəkət, altı hərəkət və, və daha çox bəzi qirayətlərə görə deyənlər də var Və bu vələ dallin sözündə olan mədd uzatmaq adlanır meddul lazim, yani lazım olan uzatma. Və bunun uzatma miqdarı 6 hərəkətdir. 6 hərəkə, yani 6 dəfə, yani 6, yəni barmağı bir sayda məsələn, ayril mağdubi alehim vallallin formasında etməyin 6 hərəkə və ya 6 dənə elif kimi tələffüz olunur. Ona görə bir də oxu, səsini qaldır, məşallah. Maşallah, barakallahu alək. Buyur, qarşı, sen oku. Sıraqa al-lazīna yuh, en am Qayril, qayril, qayril mağdubi. Vəlad-dəl. Necessary. Buyur, qardaş, səqiyin. Qayr il-maq, yox, qayr il-məq, Buyur, qardaş, səqiyin. Yandaşı qardaş, buyur, məlum. <gayri> <See? gayri taxhəllə February> Sıraqa alləzīna anə amta aləyhəm Al-Qudubi aləyhəm vələ dələyhəm Buyur, mələm. Sələhə. Sıraqa alləzīna anə amta aləyhəm Anə amta yor, aynə yor, elifləm başta. Sıraqa alləzīna anə صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْغَضَبِ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْكَ ayr-il-mawdu bi alayhim wa la alayhim wa la qommas alayhim qari oxudu zaman mimin vavun içine idgam etməsi düzgündür ona göre saraqallazina an'amta alayhim wa la talin ayr-il-mawdu bi alayhim wa la talin demək düzgündür ayr-il-mawdu bi alayhim wa la alayhim wa la alayhim wa bir də nə qeyd Ləm hərfi Ləm hərfi ece halda olar olarsa Bezləri Eş-Mislişi, şey, dirləşi şey, Sıraqa ləzīna en'amta aleyhim Gəyri l-məğdûbi aleyhim Vəlad dəllin Yani hərfini uzadır. <gülüyor> Yazda saxlayın arkadaşlar, Ləm hərfində istitalə sifəti yoxdur. Uzanma sifəti yoxdur. Və bu uzanma sifəti bəzi hərflərdə var, bəzi hərflərdə yoxdur. Və ona görə ləm hərfi əgər şaddəli formada gələrsə, onu uzatmırıq. Adi bir şəkildə əllə, illə, ullə və ya sıratəlləzinə. Amma bunu tutub biləmsə saxlamaq və demək ki, sıratəlləzinə, sıratəlləzinə. Çünki bə, bəzə də eşmişəm deyir, sıratəlləzinə kimi saxlamaq düzgün deyil. Allah razı olsun. Sən oxa qardaş. Yaxşı, indi gələm yani Fatihəni oxuyaq. Fatihəni başdan oxuyaq. İnşallah, bu yündə ilə imtihan edək, Fatihədən. Vaxtımız çoxdur. Sabah, inşallah, fələk, ixlas, nəs, yəni cüzəmədən əmmədən, əmmə cüzdən başlayıb o surələri sizlə oxuyacaq. Çünki bu surələr istifadə olunan surələrdir. Ondan sonra nəsib olarsa, xətim eləyərik. Qalalar 2 dənə. bismillahir rahmanir mim hərfi dedi ki, ə, şey, yəni incədir. Bunu Bismillahirrahmanirrahim rahmanir demək düzgün deyil. Və ona görə də qaroxeyə fikr verməlidir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bir də. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Və bir dənə də qeyd edin, bəzi qıraçlə, Rabbindir. Elhamdülilləhi rabbin alemin. Düzgün deyil. Rabbil, -li. Rabbil, Rabbil alemin. Bir də? Elhamdülilləhi rabbil alemin. Elhamdülilləhi rabbil alemin. Ər-Rəhmanir-Rəhim Ər-Rəhmanir-Rəhim Ra, mə isə incə. Ər-Rəhmanir-Rəhim Ər-Rəhmanir-Rəhim Ər-Rəhmanir-Rəhim nirrahim nirrahim yani r 2 dəfə errahmanirrahim errahmanirrahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin maliki na'budu wa iyyak nasta'in Bəzləri nəstain deyir. Nəstain biz dedik ki, bir insan nəstain deyərkən nə olur? Məna dəyişir və tən etmək olur. Ta'ana fəhimdən. və veya ten etməyə te taləb etməyə. Ve ona gələ qarı o qiyər kəncə desə ki, İyyəkə na'budu və İyyəkə nəstə'in. Haşa və haşa. Onda məna tam dəşir və artıq qarə deməyəsə ki, Ey Rabbimiz biz sənə ten edirəy. Ona gələ bu şəhər fəşir vəyin. Nəs-tə, nəs-tə, inca. Nəs-tə'in. İyyəkə na'budu və İyyəkə nəstə'in. Bir dəkə, dəkə, dəkə, dəkə, dəkə, dəkə. Həmçin ayn hərfi, bizdə qeyd etdik ki, sükunlu olarkən, vasatiya sifətlərində də. Yəni, vasatiya, yani, səs gedir və dayanır. İyyə kə nəğ, nəğ, nəğ. Yəni, bir müddət getdiyidən sonra səs dayanır, sonra isə bə tələfiz olunur. Bir <coughs> də qarışaq. İyyə kə nəğbudu və iyə kə nəstəyin. Nəz təyin. Nəz -tə Ehdinas Sirat Al-Mustaquim <Sanlı> Saad ikiden ehdinas Sirat Al-Mustaquim Ehdinas Sirat <Sanlı> al Mustaqim Inca, Mustaqim sıratal lazina an'amta alehim sıratal lazina an'amta alehim an'amta an'amta başlayıb incə ortası isə biraz boğaz sıxıntısı ilə sıratal lazina an'amta alehim sıratal lazina GAYRİL MEĞDUBİ ALEYHİM VELADZALİN herfini açılı bir şekilde... Aleyhin vələ aleyhin vələ aleyhin gəyri məzdubi aleyhin vələ dəllin Gəyri məzdubi aleyhin vələ dəllin İndi keçə esas meseleyi imtihan İnşallah okuya Bir bir daha doğrusu mən okudum, indi siz okuyun Sonra hər tələbə, hər insan, qari bir-birinin səhvini tutsun. Bacardığı gələr və qari oxuyarkən siz deyəcək sizi filan yerdə səhv elədi. Soruşam, haradadırsa, falan filan yerdə. Və izah eləcəksən nə, nə üçün? Yəni, biz gələk sizinlə həm düzgün forması, həm də səf forması, örgənək ki, ayıra biləyik. İnsan ayırdığıda düzgün də oxuya bilir. Oldu? Kimdən başdı cima postaya gelecek sanmam artık. Bastı notu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Safi var kardeşim. Biz harda da. Beli. Bir daha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kardeşim. Ya. Deməli, təkrar sifəti biz dişir və hərfində təkrar sifəti var. Təkrar, yəni, təkrar etmək. Və bu sifəti, yəni, orta bir səviyyədə vermək lazımdır. Əgər, biz, yəni, çox versəyid, bəli, dediyin kimi, əgər dilin ucunu yuxarı dişin damağında çox tutsaq, onda olacaq ki, rahim Amma hal bu şey bir dəfə toxundurub, təzdən çəkmək. Və həmçinin... Ə, Bəzi qaylar oxuduğu zaman Fikir verin dodağa, oxuyur ki Bismillahirrahmanirrahim rahim qabağa gedir, damma Və biz deyir ki, bu damman əlamətidir Damma, yəni U onun nun əlamətidir Amma Bismillahirrahmanirrahim sözündə isə heç bir U yoxdur Və ona görə düzgün oxunuş Bismillahirrahmanirrahim rahim qabağa gəlmir gel Oldu? Oqur Elhamdülillahi rabbil alamin. Mim mimə saxlama və və belə əziləri k, k, iya k, k, k, k. Dirəz qalın k kimi deyir. Amma bu qalın k deyil, ince bir Həm İyə, kə, kə, k. Həmsifətin olan. iya k, k, إياك إياك نستعين ويهتصح إني نسترو طال مستقيم المش... طانه biraz daha da yani صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم GAYRİL MAKZUB ILAHİM GAYRİL MAKZUB ILAHİM MAKZUB ILAHİM MAKZUB ILAHİM MAKZUB ILAHİM MAKZUB ILAHİM MAKZUB ILAHİM MAKZUB ILAHİM Maşallah. Çok güzel. Haddən artıq maşallah. Sənə qoq. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM İKİRƏB Əlhamdülillahi rəbbil aləmin. Stop. Hardadır səfi? Elhamdülillah su dillər. və hə düzgün tələffüz olmadı. Hə, hə. Elhamdülə hə boğazdan. Əlhamdülillahi rəhmanir rəhim. Kədə stop. Er-Rəhmanir Rəhim. Səfə. Er-Rəhmanir Rəhim. Cən oldu. 3 dəfə deyək. Ar-Rahmanirrahim. İndiyisə artıq bir dəfəddir. İki dəfə dinən. Amma sifəti çox verməm. Nə olsun? Ar-Rahmanirrahim. Bu da səftir. Və ya? Ar-Rahmanirrahim. Bu da səftir. Orta bir şəkildə. İki dəfə, amma orta bir şəkildə. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Allah. Belə bir, yaxın ha? Məlik Iyaka na'udur wa iyaka nasta'in Açıq, biləl-səhlək, iyaka, iyaka Iyaka na'udur wa iyaka nasta'in Ihdina assiratall Ihdina assiratall Ihdina assiratall Mustadim yənarun nazin alhunka alayhim wala qayrul mardu bi alayhim wala alayhim wala alayhim stop səhv var qardaş bu səhv oldu bir də oxu Bismillahirrahmanirrahim. Spirdə. Var səfir. R nə olur? 2, 3 dəfə və daha çox. Ona görə dilin ucunu məxrəcə toxundurub çək. Yenə də təkrarlayım. Əgər dilimizin ucunu məxrəcə toxundurub saxlasaq orada olacaq Bismillahirrahmanirrahim. Amma məxrəcə toxundur, yəni yəmin bu yuxarı dişə və ya damağa toxundurub çəksək, onda bir dəfə çıxacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Vır, çək. Vır, çək. Alhamdülillahi Rabbil aləmin. Bir də qarşıq? Rabbil aləmin. Bir də Elhamdülillahi Rabbi el-aalamiin. Elhamdülillahi alamee na'alam. Bir də oxuyğum necədir? Elhamdülillahi Bir də Elhamdülillahi Läm tutma qaraş. Allah Allah. Bə Allah sözündə olan Läm tutulmur. Elhamdülillahi yo. Elhamdülillahi. Lillahi. Tez. Elhamdülillahi. Tutma. Rə rə rəbbim. Rəbbim. er rahmanir Səhvi var, qardaş? <gülüyor> <gülüyor> özün səhvi bir özün də de deyirsən. Bir də. Bir də. Gözəl. Yəni, oxuduğun zaman ağzı aç. Ar-Rahman-ir-Rahim. Ar-Rahman-ir-Rahim. Ar-Rahman-ir-Rahim. Qardaşlar, biz dedik ki, yani qiraya təlumləri bu şeylə fişir verib şey. Və insanları çəkindirib şey Quran oxuduğun zaman ağız tam açılmalıdır. Və Ar-Rahman-i-Rahim Ar-Rahman-i-Rahim demək düzgün deyil. Və oxuduğun zaman çavuş ağzı nə qədər çox açsan, o qədər də tələffüz və hərflər düzgün bir şey qədər çağırcaq. Ona görə ar rahman rahim ar rahman rahim Güzəl, üçüncə hat. məlik İyyəkə na'budu və iyyəkə nəstəğîm Bir daha. İyyəkə na'budu və iyyəkə nəstəğîm Biz dedi ki, belnanda ince əflərdəndir. Ve ona qəra onu demək, İyyəkə na'budu, budu, budu seftir. Ve ona qəra, İyyəkə na'budu, na'budu, du. Ve bazıları görürsən, üdir. İyyəkə na'budu, na'budu. Əl-Əddində və ya Quran elmində qiraətində ü deyilən anlaşış yoxdur. Var incə hərflər, var qalın hərflər. Amma incə hərflərin nütqə gəlməyi üçün müəyyən bir güft lazım, müəyyən bir vaxt lazım ki, incə hərflər şə və o deməyə ki, biz bunu ü kimi deyək, ondan sonra incə hərf olsun. Xeyr. Na'budu, na'budu. Ya kariyyu اهدنا يوسف اهدنا اهدنا استر بدل المشقى اهدنا استر بدل المشقى صراطا صراط الايمان اودنا استر بدل المشقى عليه يصلي Ağzı bizə nə ona görə düz deyir. biraz ağzı açandır yəni belə oxuma sıratollezina an'amta alayhim bir şey məxrəcləri düzgün bir şəkildə çıxartmırsan. Ona görə daha bəli, elə həm burundan həm də şey ağzı tam bir şəkildə. Sıratollezina an'amta alayhim geyr Yəni bir rahat bir şəkildə çıxsın. Kim oxsun? Kim oxsun? Kim oxusun? Kim oxusun? Yox, tələsmirsinizsə? Məllim oxu. Bağdad din oxusun. Bir daha mənim. Bismillahir rahmanir rahim. Əlhamdülillahi rabbil alamin. rabbi alamin. Elhamdülillahi liha ni'matih. Ah, yəni Yəni, ayın hərfi, məxrəciyi çıxartmaq üçün biraz çətindir, vaxt lazımdır. Və ona görə kim bacarırsa, ayın çıxarsın. Kim bacarmırsa bizim A, amma biraz daha incə. Əlhamdülillahi, Rabbil ələmi yox, Rabbil ələmi yox, Rabbil ələmi. Ona görə A çıxartmaq, prostə biraz boğazı sıxmaq, bir damcı. Əlhamdülillahi, Rabbil ələmi yox, Rabbil ələmi yox, Rabbil Bir də də qeyd edeyim rab ram Ram-ram-ram B-hərfi mim bə B de Demi olar məkhirəcələrə əyimdir Mim-dən Mim-dən B-hünnə edilir Və okuyuşu, yani qarəyi okuduğu zaman deyil, Elhamdülilləhi rabbil alemin, Rəm, Rəm, hmm. Bə ilə məmin neyiniyir? Məhrecin birbirini salır. Və düzgün deyil. Bə hərfi ağız boşluğuna açıq bir şəkdə. Elhamdülilləhi rabbī, Rabb, Rabb, Hava axına gəlir dayanır, sonra isə bəl tərəfiz olunur. Rabbil ələmin buyur. Alhamdülillahi rahim Ar-Rahman rahim Ar-Rahman rahim İki rəm, ar rahim Ar-Rahman ir-Rahim Bir dəqiqə. Biz dişi şey dində dilində vadilər bizdə isə və, v v. Bizdə bizim v yuxarı kəsici dişləri alt dodağa vurmaqla v, v v v v. Amma ərəblərdə isə diş rol oynamır. Ərəb dində və ya Quranda vav hərfin tələffüz zamanı dodaq göncə şəklini alır. va va Amma bizdə isə və Yuxarı kəsicik dişlər At dodağa toxunmaqla və Ona görə fikir verirəyik Orada və yox The Buyur məlim Güzel İhdina s-ıraq al Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Sin olmaz melem. Alayhim yok. Alayhim wa lahum. Alayhimul Fərid elmancay inşallah ne sabah dərsimizə davam edərik.